Hoofstuk 236 Nederige en hartelike woorde van die vier broers aan die kynkie, sy godelike antwoord aan sy broers. En die vier seens van Joosef het dadelijk na die eetkamer gekom, ook dadelijk daar neergekniel, hulle skuld herken en daarna hulle bejaarde vader Joosef om vergeving gevra. Daarop het Joosef hulle vergewe en hy het sy oordeel herroep. Hy daarop aan die viertaal gesê, Ek het jylle wel vergewe, maar ek was daarby ook die minste beledig. Maar hier is die kynkie, van wie jylle aan my grootste ergernis gesê het, dat hy baie verwend sal, sal wees, en daardoor soms vol grille is, omdat vir hom dan niks reg en goed genoeg sal gewees sal wees nie. Jylle het hom daardoor grof beledig. Gaan dis na nou om toe, en vraag vir al hom om vergeving, Anders kan dit met jylle sleg gaan. Toe het al vier voor die kankie gaan staan en aan hom gesê, Oe ons liewe broerkie, ons het jou ten onrechte beskimt ten ons vader, En het om daardier erg vertoorin, so hy ons daarop byna moes vervloek. Ons het baie ernstig teen jou en ons goeie vader Joosef gesondig. Sal jy, liewe broerkie, ons hierdie grove sonde wel ooit kan vergewe? Sal jy ons weer tot jou broers verhef? Nou het die kankie baie vriendelik vir die vier smekelinge geglimlag, sy sachte armpies uitgestrek en met tranen in sy godelike oog gesê, Staan op, liewe broers van my, en kom hier, so dat ek jylle kan kus en sien, want waarlik, waarlik, wie soos jylle na my toe kom? hylle sal alles vergewe word, al het hulle meer sondes as wat daar sand in die see en gras op die aarde is. Waarlik, waarlik, nog voordat hierdie aardige grondvees was, het ek hierdie sonde al in julle gesien, en julle het julle dit ook alreeds heel wat vroer vergewe, voordat julle nog daar was. O liewe broers van my, wees toch nie enigsens angstig om my ontwil nie, want ek het jylle allemaal immer so lief, dat ek selfs uit liefde vir jylle eendag lichamelik sal sterf. Jylle moet daarom geen vrees my nie, want waarlik, al sou jylle my ook gevloek het, dan sou ek jylle nog nie geoordeel het nie, maar ek sou geween het oor die hardheid van jylle harte. Kom dus hier, my liewe broers, so dat ek jylle kan sien, omdat jylle my een bykie beskimp het. Hier die eindeloose goedheid van die kynkie, die viertaalse harte gebreek, so, so dat hulle soos hier die klein kynkie geween het. Ook die ander tafelgenote was hierdeer so seer ontroer, dat hulle hulle tranen nie kon bedwing nie. Maar die kynkie het om opgerig, self na die viertaal toe gegaan en hulle geseen en gekus en toe aan hulle geset. Nou, lieve broer, sal jylle toch wel merk, dat ek jylle alles vergewe het, maar ek vraag jylle, ga nou na die kombuis, en bring vir ons allemaal een beter vis, want voorwaar, ek het werklik nog honger, en kan nogthans nie hierdie vis eet, wat jylle vroeger vir ons voorbereid nie. Toe het die vier tal opgestaan, die uiters goeie kankie gekis, en toe uiterst ontroer, vinnig na die kombuis geloop, om in die kortste moendelike tyd die allerbeste vis vir die tafel van Jozef oor te bereik,